Əlhamdülillah və səllatu vəs-səlamü alə rasulillah və alə Allah məşəəəti ilə sadrayı və sələ əmrə ruhu qəsanə səni həqiqətə qovun. Haqqı zalilə. Özüm də təşəkkür edə bilərik. danışdıq qədər məsələdə qədər ki imanın altı ərkanından biridir və ona iman gətirmək vacibdir. Qədərə iman gətirə insan iman sahibi ola bilməz. Yəni ki, imanın hər hansı bir əlkanına kimsə iman gətirmirsə, o insan İslam dairəsindən kənardadır. Ona görə ə, qədərə də iman gətirmək vacibdir. Yaxşı, birinci dəfdə deyir ki, qədərlə qədanın arasında olan fərqi. Kim deyək? Qədər nədir, qədan nədir? Qədər olacaq şeydir. Allah yəni, spandala verib o. Başqa? Yoh, başka. Qədərlə qədər tərifləri nədir? Aralarında fərq nədir? Ortaklıq nədir? Qədər bir şey olmamış. Qədər, qədərdir ki, öncədən hər bir şeyin Allah s. tərəfindən yazılmasıdır. Qədər isə onların həyata keçməsidir. Qədər isə onların... Həyata keçməsidir. Yaxşı, qəzanın qədər arasında deyik, ortak olan və fərqli olan yerlər var. Ortaqlıq nədir, fərqlik nədir? Şimdə, məşhur üsuli qayda deyildi, məsələdə, İdə iştəmək, iftər aqa, iftər Əgər ikisi bir yerdə gələrsə, hərəsinin öz mənası olur. Əgər qəza və qədər sözü bir yerdə gələrsə, qəzanın öz mənası, qədərin öz mənası var. Amma tək-tək gələrsə qədər sözü və ya qada sözü tək-tək gələrsə nə olur? Hər ikisi bir-birini e, yəni, tam əhatə edir. Yəni qədər deyəndə həm qədər, həm qada, qada deyəndə həm qədər, həm başa düşülür. Yaxşı, qədərin neçə mərtəbəsi var kim deyə? 4 4 mərtəbəsi var. Hansılardır? Arxada elin. 1-ci elin, 2-ci elin Allah Subhanı Və Teala'nın əzəli elmi. Hər şey öncədən bilməsi. Yaratmazdan da öncə. Yəni əzəli olaraq hər şeyi bilməsi. Hər şeyi şamil edən, əhatidən Allah Subhanı Və Teala elmi. İkinci, ikinci yazım mərtəbəsidir. Yazım mərtəbəsi yerdə nə başa düşdür? Allah Subhanı Və Teala'nın qələmə hər bir şeyi yazmağı əmr etməsidir. Olanları və olacaqları. Hər bir şey ə və hansı zamana qədər? ilə əbəd, yəni əbədi. sonsuzluğa əvəz olaram. Hər bir şeyi yazması əmrindədir. 3-cü təmam. İstək məhiyyət. 3-cü mərhələ məhiyyət mərhələsidir. Hansı ki, bu gün inşallah mövzu məhiyyətdən başlayıb 4-cü mərhələ xalq etmə mərhələsidir. Yaxşıdır ki, kitar mərhələsə, yəni yazı mərhələsi özü 4 mərhələdən ibarətdir. Dörd mərtəbədən ibarətdir. Kim sayır onları? Bir <gülüyor> şey haramdır. Necə? Yox, bu təmiz başqa məhzudur. Birinci, lobu məhzudda olan yazı. Yəni, qələmin yazdığı əzəli yazı. Bu, birincidir. İkinci, illik, illik. illik yazı. Daha doğrusu, illikdən öncə ömürlük yazı. Hansı ki, insan Ana vətəndə olanda Allah Subhanahu mələyə əmr edir və mələk insanın 4 şeyini, yəni döqdərinə 4, 4 əşya yazılır. Ruzisi, xoş vaxtda yaşayacağı bəxt olacağı, əgəli, ömrünün çoxluğ olması. Yə, də e, bu ömürlük 3-cü il, illik. İlliyə dəlil nədir? Ə e, qədir gecəsində hər ilin e, illik qədəri yazılması və bu haftada hədislər var. E, və, ay Quranda dəlillər var buna uyğun. Buna aid və 4-cü gündəlik yazılan qədər və bu da e, dəlillər Quranda və sünnətdə gəlmişdir. Məsələn, kiramən kətibin e, yəni yazan mələklər və s. Bu günlər inşallah məshiyyədən başlayaraq, yəni Allah Qalanın, e, istəyindən, qədərin 3-cü mərhələsi olan Allah təalanın məshiyyətindən başlayıb davam edəcəyik. E, Məshiyyət dedikdə nə başa düşür? Ona necə iman gətirmək lazımdır? Şeyx buyurur ki, "Əl-məshiyyə, el-iman əl bil məshiyyətillah iş-şamilə." şamil, kamil olan istəyinə iman gətirməkdir. Və qudrətən nəfidə, fəmə şəhə Allah kəm, və mə ləm yəşə ləm yəkun. Allah qalanın şamil iştəyinə və yerinə yetən küzrətinə iman gətirməkdir. Allah qalanın istədiyi olur, Allah qalanın istəmədiyi isə baş vermir. Fələ yəkunu şeyun fəl-səməvati vəl-ərd illə biradətihi və məşəyətihi dəirə beynə rəhmət vəl-hikmə. Yerlərdə və göylərdə Allah qalanın məşəyətindən istəyindən kənarda heç bir şey baş vermir. Xansı ki, Allah qalanın məşəyəti onun rəhmətinə və hikmətinə uyğundur. Və hüvə subxanəhu yəhdi mən yeşə bir rəhməti və fadliyət. Allah subxanətə əla istədiyini hidayet edir. Öz rəhməti ilə və ona olan təziləti ilə. Və hüvə subxanəhu yəhdi mən yeşə bir rəhməti və xilmi və istədiyini də lialikə salır öz hikməti ilə və hökmliyi ilə fəla yəkon fi mülkühi Allahın mülkündə yəni bütün yəni mövcud, mövcud olan hər bir şeydə Allahın istədiyindən başqa heç bir şey baş vermir. Fəla Allah qələ etdiyi heç bir haqqında məsuliyyətli deyil. Amma insanlar yani Allah'tan başqaları sorumludurlar Yəni, insan etdiyi hər bir şeydə və yaxud da mükəlləf olanlar, mükəlləf onlar kimlərdir? Cinlər və insanlar etdikləri hər bir şeydən sorumludurlar, amma Allah subhanət Allah etdiyindən sorumlu deyirlər. Allah-ıq qoranda buyurur Yasin surəsinin 82-ci ayəsində Allah-ıq qoranda bir şeyin baş verməsini istədiyi zaman, olmasını istədiyi zaman ona ol deyir o da olur. Yə, Allah istədiyi şeyə ol deməkdir, həmin şey olur. Bu Allah qalanı, burada dəlil, e, bu ayda nəyə dəlil var? Allah qalanı istəyinə, məşiyyətinə dəlil var. İlə əradə şeyən bir şeyin olmasını istədiyi zaman. E, başqa bir ayda Allah qalanı ki, mən yaşə illə hüdlülhü və mən yaşə əcəlhü alə sıratı müstəqim. Allah salıq istədiyi kəsi zəzətə salır və istədiyini doğru yol üzərində edir, haqq üzərində edir. Yəni, Allah salının istə istəyi iləndir. Kiminsə zəzətdə olması və kiminsə haqq üzərində olması da Allah salının istəyi Başka bir Başqa bir ayədə Allah salıq buyurur. Və mə təşəunə illə ən yeşə Allah kəhs surəsində e, siz istəyə bilməzsiniz əgər Allah istəməsə. Yani burada həm Allah qalanın istəyinə, həm də insanların məhşiyyətinə, istəyinə dəlalət var bu ayda. Yəni, Allah qalada da məhşiyyət var və insanlarda məhşiyyəti vardır. İnsanlarda istəyi vardır. da iradəyə malikdirlər. Yəni, bu ayda həm insanların iradəsinə, həm də Allah qalanın iradəsinə dəllər var. Həmçinin dəllil var bu ayda. İnsanların iradəsi Allah qalanın iradəsindən kənarda ola bilməz. O mən təşəəunə Siz istəyə bilməzs İllə əyyəşə Allah, əgər Allah istəməsə. Yəni, insanların iradəsi, insanların məşiyyəti Allah salanın iradəsinin içindədir, yəni o ilə üst-üstə düşür. Allah salanın istəmədiyi şeyi insan istəyə bilməz, edə bilməzdir. Həmcəyə şeyh buyurur, Fəkulli mə fi, ə, fil qovn fəinnəhu hədifun biməşiyyətihə subxanə ə baş verən hər bir şey Allah talanın məşiyyəti ilə baş verir. Səvahanə baş verən hər bir şey Allah talanın istəyi ilə baş verir. İstər həmin şeylər baş verən şeylər, ayətullahə salam, istər həmin şeylər Allah talanın olsun, istərsə məxluqların şeylləri olsun, fərqi yoxdur. Bəxloqun və Fəyni Allah təalanın istəyi baş verir ki, Allah buyurur ki, Allah təala istədiyini edir. Allah istədiyini edir. Fə məşa Allah təala kəunuhu huva kaim biqudratihī lā məhāl və mā lam yəşā, yəşā illāh iyyāh, lā yakūn li-ədəm məşīətihī məşīə fillāh təala, lisə li Ala kulli şeyin Allah salanın istədiyi baş verir və istəmədiyi baş vermir və baş vermə səbəb, verməmə səbəbi də Allah salanın istəməməsidir Allah salanın bu işə qadir olması yox Allah salanın istəməməsidir onun baş verməsini istəməməsidir çünki Allah salada hər bir şey qadirdir yəni baş verməyə hər hansı hadisatın da demək olmaz ki Allah salada bunu etməyə qadir deyildir baş verməli yox Allah salada hər bir şey qadirdir amma həmin hadisənin baş verməməsində səbəb Allah Allahın o onun baş verməsini istəməmsədir. Hə Allah Subhanahu buyurur: <gülüyor> Allah Allah hər şeyə malikdir." Əgər Allah istəsəydi, döyüşməzdilər. Onlar döyüşməzdilər, lakin Allah istədiyini edir. Yəni insanların döyüşməsi də belə, bir-birlərini qırması da belə Allah təvallanın istəyinə kənar deyil. Həmişə Allah başqa bir ayə buyurur ki, وَيُوشَا اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً نəyəc surəsinin 8-ci ayəsi ilə əlaqələ buyurur ki, əgər Allah istəyərsə sizi bir ümmət edə Yəni insanların müxtəlif ümmətlərdə, müxtəlif dinlərdə olması, müxtəlif mərzəhblərdə, müxtəlif firqələrdə olması da Allah təalanın istəyindən kənarda deyil. Allah təala buyurur başqa bir ayda, وَيُوشَا اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ <الْهُدًا> Allah təala istəyir sizi haqq üzərdə, hidayət üzərli edərdir. Ənəm surəsinin 35-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 35-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 6-da buyurur, Əgər Allah istəseydir, şirk etməzdilər, Allah-a şərif qoşmazdılar. Ənəm surəsinin 107-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 107-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 6-da başqa bir ayəsi Ənəm buyurur, Ənəm surəsinin 107-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 107-ci ayəsi. Ənəm surəsinin 112-ci ayəsi. Yəni, bu dəlilər, ayələrin hamısı dəlildir, çübutdur ki, Allah Subhəzələnin məşiyyəti vardır, yəni istəyi iradəsi vardır. Və heç bir şey Allah Subhəzələnin iradəsindən kənarı deyil, hətta insanların iradəsi belə. İnsanların iradəsi belə Allah Subhəzələnin iradəsindən kənarı deyildir. E, dördüncü mərtəbə, yəni qədərin dördüncü mərtəbəsi yaratmaq mərtəbəsində xalıqdır yaratmaq mərsələsidir. Həll iman be an Allah şey, la Bu mərsələyə iman gətirmək hər bir şeyin yaradıcısının Allah olduğuna iman gətirmək və ondan başqa yaradıcısının olmamasına iman gətirməkdir. Belki bir öncədən qədərə iman kamil olmaz. 4 mərsələyə, qədərin 4 mərsələsindən iman gətirilən gətilincə. Onun 4-cüsü nədir? Yaratmaq mərtəbəsidir. Yaratmaq mərtəbəsini iman gətirmək ne deməkdir. Allahdan başqa yaradanın olmamasına və hər bir şeyin yaradıcısının Allah təalanın olmasına iman gətirməkdir. Və la rabbə sivāh. <Sessizlik> Allahdan başqa heç bir rəbb yoxdur. <Sessizlik> Allah təala hər bir şey, ə, əməl edənin və onun etdiyi əməlin yaradıcısıdır. Yəni, əməl edəni də Allah yaradır, onun əməllərini də, insanı da, insanın əməllərini də Allah tələ yaradır. Və kullu mütəhərbikün <Sessizlik> və hərəkətini. Hər bir hərəkət edəni və onun hərəkətini. Və kullu səkinin və səkinin. Hər bir yerində duranın və onun durmağını da Allah səkətini yaradır. Mə dəlikə nüminu biənə Allah cealə fil əvdi iqtiyaran və qudratən bihimə yəkunun fəil. Bunların hamısına bərabər biz iman gətiririk ki, Allah subhanələ və teala hər bir kəsə qüdrət və iradə verib. Qüdrət və iradə verib və etdiyi hər bir əməl, məhlubatların etdiyi hər bir əməl ona verilmiş qüdrət və iradə ilə baş verir. Yəni, bizim etdiyimiz hər bir hərəkət, hər bir əməl, hər bir danışıq və s. Bizim qüdrətimiz, Allah-ı allah bizə verdiyi qüdrət və bizə verdiyi iradə ilə baş verir. Bununla bərabər iman gətirir ki, Allah-ı Allah-ın iradəsindən kənada heç bir şey yoxdur. Hər bir şey Allah-ı Allah-ın baş verir. Allah-ı Səhəmdə buyurur, O, hər bir şey yaradıb və qədərini təyin edib. Qədərini Yəni, burada e, e, bu ayədə qalqa kulli şey deyəndə hər bir şey yaradıb, yəni hər bir şeyin içində girir, insanların özləri də, onların əməlləri də, kimlərin özləri də, onların əməlləri də və s. Həmçinin dayanıqlı olanların özləri və onların durması da. Hər bir şey, kulli şey, hər bir şey yaradıb Allah tələ. Başqa bir ədə Allah tələ buyurur ki, vallahu qalqaqum və mə təəməlun Allah sizi və sizin əməllərinizi yaradıb. Hal gedib. Başqa bir ayədə alto da buyurur ki, Allah xaliqul külli şey. Allah hər bir şeyin yaradıcısıdır, xaliqidir. Əbu e, ümumiyyə daxildir. 1-ci e, və 3-cü ayələrdə olan ümumi, hər bir şey deyəndə ora insanın özü də, onun əməlləri də, nəsə üçün hərəkət edən və onun hərəkəti sünnətdə olan və onun sünnəti daxildir. Amma 2-ci ayədə hansı e, surəsinin 96-cı ayəsidir. Orada insanların və onların əməllərinin Allah-u Allah tərəfindən, yəni yaradılmış olmasına dəlir var. Allah-u Allah buyurur ki, Allah-u Allah tələf, sizləri və sizin etdiyiniz əməlləri yaradır. Və hədiyə ərbəti məratib Lə yəsimmü l-iməni qədər illə bi imən e, Şəx buyurur ki, qədərə iman gətirmək kamil olmaz. Hətta insan bu dört ərkanın dörd mərtəbənin dördünə də iman gətirir. Bundan sonraki e, dərs mövzusu Allah təalanın qədəri ilə razı qalmaqdır. Allah təalanın qədəri ilə razı qalmaq başlığıdır. E, Buyur, şeyx, inna hukm ar vacib ala kulli muslim. Allah təalanın qədərinə qədəri ilə razı qalmaq hər bir möminə, hər bir müsəlmana vacibdir. Yənə dəlikə min təməmin rıda bir rübibiyyət illəh Ona görə ki, bu, yani qədərə, Allahın qədərdə razılaşmaq, ondan razı qalmaq, Allah qalanın rübibiyyətindən razı qalmaq deməkdir. Fəyəcbə alə kulli müslim ən yərdə bi qədə illəhi və mən ləm yərdə bi qədə illəhi və qədərihi fəkəən rəfdə bi rububiyyetillah təala deyir ki şeyx əgər kim Allah təalanın qəda və qada qədərinə razı qalmasa sanki o Allah təalanın rububiyyətini inkar etmiş olur ona görə hər bir kəsə vacibdir ki Allahın qada və qədəri razı qalsın və la budde li şahsi an yufriqa beyna qada və al-maqdi irəhə bikər Qada ilə məqdi arasında olan fərqi başa düştən. Qada nədir? Qada alaqalanın feylidir. Bizdək həy bir şeyin baş verməsi qədərdə olduğu kimi həy bir şeyin baş verməsi qadadır. Maqdi nədir? Üzərində iş görülən. Qada alaqalanın feylidir. Yaratmaq alaqalanın feylidir. Amma məqdi nədir? Və yaxud da nədir? Baş verən. Aydındır. Məful babındadır. Məful yəni baş verən, üzərində iş görülən. Üzərində iş görülən. İnsanın yaradılması Allah-u Salamın qədəri və qəzası ilə düzdür. Amma həmin yaradılışın özü yaradılır. Nədir? Məqdidir. Yəni, üzərində iş görüləndir. Aydındır. E, Şəh bunun fərqini gətirir. Qədə o qədərin fərqini gətirir və ki, bu qatao huwa qirullah taala qada allah salamın feridir jacburu bihi inde kulli mu'min her bir möminə vacibdir ki allahın qədası ilə razı qalsın allah talanın qada etdiyi hər bir şeylə mümin razı qalmalıdır onu inkar etməməlidir <gülüyor> və layejo əbadan an nasxatuhu bi ayi heç bir halda ona qarşı çıxmamalıdır mümin. allah talanın qədər etdiyinə ona qaza etdiyinə Gerek mümin hiçbir halda qarşı çıxmasın. Onun üçün ən dəhşətli müsibət olsa belə ona qarşı çıxmasın və ki, bu Allah təalanın hikmətiylədir. Walakin el-maqti və məqulullah Amma maqti, yəni üzərində iş görünən bu Allah təalanın məs'uludur. Yəni Allah təalanın feilinin nəyin üzərində iş görürsə odur. Yəni, qada, ki, nəyin üzərində qada olunursa, hansı iş qada olunursa, görülmüş iş nədir? Nə adlanır? Məqdi adlanır. Yəni, üzərində qada üz ə, üzərində olmuş iş. Və burada bir təksil var. Bu bağda təksil var. Yəni, təksil, ə, bunu birinci dedik ki, qada ilə razı qalmaq vacibdir. Amma məqdi ilə razı qalmaq, yəni, üzərində iş görülən razı qalmaq vacibdir, yoxsa yox? Bu məsələdə təksilat var. Təksilatına varmaq lazımdır. Və üç qismdən ibarətdir. Məqdinin, yəni üzərində iş görülən, avatalanın qadası üzərində olanın, yəni əməlin razı qalıb qalınma üç qismə bölünür. Birinci qism odur ki, vacibdir ki, insan razı qalsın. İnsana vacibdir ki, onunla razı qalsın. İkinci qism odur ki, insana haramdır ki, onunla razı qalsın. Üçüncü qism odur ki, müstəhəbdir ki, insan onunla razı qalsın, lakin ona səbr etməsi vacibdir. Yani bunları e, şey aydınlıq kəsilə buyurur ki fəle qism el avval ma yajbur rida bihi mesela el vacibat şer'an lian allah hakam bihi fawnan və hakam bihi şer'an fecbur rida bihi min hayth birinci qism odur ki insan on val insana vacibdir ki ona razı qalsın bu vacibətlərdir yerinə yetirmək vacibətlərdir. Məsələn, qılınmış namazlardır. İnsana vacibdir ki, bu ilə razı qalsın. Razı qalsın. Bütün vacibətlərlə, alıqalanın etdiyi əmirlərlə, yerinə etirilmiş əmirlərlə və həmçinin çəkinilmiş qadağanlarla alıqalanı çəkinməyi əmirdik bizə, ondan çəkinməklə insan razı qalsın. Kimsə namaz qılıb. Qılıb, geçmişdə qalıb, artıq, artıq baş verib. Baş verib, deməli, artıq qada olunub, doğrudur. Həmin görülmüş əməl də məqdi idi. İnsan gələk bu halda həmin məqdi ilə görülmüş əməl razı qalsın. Nəyə görə? Çünki birinci Allah-ıq alanın şərihi iradəsi ilə üst üsə düşür. Allah-ıq buyurub, salih əməlləri. Və bu da salih əməlidir. İnsan gələk bundan razı qalsan. Həmsi Allah-ıq alıb buyurub, haramlardan çəkinməyi. Əgər kimsə haramdan çəkinibsə, bundan razı qalsan. Allah Allah'ın kövni iradəsi ilə, yəni əzəli iradəsi ilə lövh-ü məhfuzda yazılanla üst düşür. Ayrıqdır, lövh-ü məhfuzda yazılmış hər bir şey baş verir. Və baş verən hadisəyə baxırıq. Əgər Allah Allah'ın buyurduğu vacibətlərdən əməl olunubsa və yaxud da Allah Allah'ın çəkinməyi əmrətdiyi işlərdən türə deməli, insan geri buna razı dalsın. Ayrıqdır, birinci. İkinci, birinci. <coughs> هذا القسم الثاني ما يفهم ردى به او شيء لكي انسانا اولينا راضي لكي حرام حرام لكي انسان همين شيء لكي راضي لكي يتخلص مثلا المعاصي وإن كانت وفقه لقضاء الله لأن هذا المقضي هو معصية الله يجب أن لا يرضى به المؤمن ويجب عليه السعي في إزالته Buyurur ki, şüx, ikinci qism odur ki, insan ona, insana haram ki, o ilə razı qalsın bu da Allaha asi olan işlərdir. Əməl olunmuş, yəni Allaha asilikdə olmuş işlərdir. Həstə bu, aleyhümsələm, bu, Allah qalanın qadasına uyğun gəlsə bilər. Şək yox ki, həmin ə, yəni asiliklər də Allah qadarın qədəri ilə, qadası ilə Allah qadar idi bunu. Amma insana haram ki, o ilə razı qalsın. Də ki, kimsə öncələr Allah qoğusun bizi həmişə haramlardan cinay edir. İçkilər, spirtli içkilər içi. Və s. Yəni haramlar edir. İnsana haram ki, həmin etdiyi əməllə razı qalsın. Şəhk yoxdur onun qədəri ilə. Heç bir şəhk şey yoxdur ki, Allah qalanın qadası idi. Amma bu maqdilə, yəni bu baş vermiş əməllə insanın razı qalması haramdır. Və insan gərək Çalışın, çalışsın, həmin haramlardan çekinməyə. Əgər həmin haramın içindəcə, onu önündən, kenar etməyə çalışsın. لِكَوْنِ اللəhî yübğüdühə وَلِكَوْنِهِ غَيْر-i râdin əmə irtəkəbəhə Ona görə ki, Allah səbəliyyət Allah, həmin əməli buğd edir, yani onu beyənməyir ve həmçinin, Allah Allah o əməldən razı deyil. Necə ki, salih əməli əhərdindədir ki, Allah Allah o əmələrdən rəzidir, Ona görə onları rəvaqətə almaq vacibdir. şimdi bu əməllərdə asiliklərdə Allah ona razı deyil. Allah o be beğenmir, hoşlamır, Ve ona o əməlləri bəyənmir, xoşlamır, buğ deyir ona görə də həmin əməllərlə razılaşmaq haramdır. Və amma min heyzül qada, əlli ki o kənunullah təala, fəyecibir rəda bih, yəni o, olandır ki qədər haləhül məasi bi Razı qalmaq vacibdir. Yəni, qadağa baxımdan dəyir ki, həmin asiliklər Al-Talın qabasıdır, qədəridir. Razılaşırıq. Aydındır. Amma yəni, məqdi baxımından, əməl baxımından biz həmin əməllərlə razılaşmırıq. Əksinə, həmin əməllərdən e, kurtarmağı, həmin əməllərdən uzaq olmağa çalışmalıyıq. Və Allah xələtə Allah, e, kamil hikmətə malikdir. Allah bilir, həmin əməlinin hikməti nəyə görə al onu qada edib bizim üçün? Həmin asitlər, məsələn, Allah bilir. Kamil hikmət sahibidir. Amma məqdi baxımından, yəni əməl baxımından ona razı qalmaq bizim üçün haramdır. Qada baxımından razı qalmaq vacibdir. Yəni qada Allah qalanın feyli və Allah qalanın feyli ilə razılaşmaq vacibdir. Üçüncü qism, mən yəstəxib rəbini. Üçüncü qism o qismdir ki, onunla razı qalmaq müstəhəbdir. Yəni yaxşıdır ki, insan onunla razı qalsa. Və razı qalarsa, Razı qaldığına görə də əcil qazanar. Bu qism hansı qismdir? Şeyx aydınlaşdırır, buyurur ki: "Vajibu's sabr alay, və huve ləzi yaqə masaibi Bu o qismdir ki, insan gərək oyna, insanın ona razı qalması müstəhədddir, lakin ona səbir etməsi vacibdir. Və bu o qismdir ki, onun tərifinə daxildir bəlalara baş vermiş bəlalara nəvazillər. Yəni dəvəhətli olan hadisələr insanlar üçün və imtihan olaraq göy Allah tərəfindən göndərilmiş. belalar. İnəhu yastəhibu Buyurur ki, insana müstəhəbdir ki həmin baş vermiş müsibətlərlə razılaşdıq, amma eyni vaxtda vacibdir ki, onun başına gələn bu hadisələrə e, səbr etsin. Səbr razılıq arasında səbr. Kim deyə bilər? Nə qədər səbr var, nə qədər uyğunluq var səbr ilə razılıq arasında? Həyət. Səbir elə şeylərə olur ki, insan onunla əslindən razı deyil. Hadisə baş verdiyi vaxtı, həmin baş verən hadisə insan qəlbən razı deyil. Lakin insan Allah rızası üçün, Allahın razını qazamaq üçün, ona səbir edir. Marıda nədir? Razı qalmaq nədir? İnsan özü razıdır bu hadisədə. Şəx ə, təhsil gətirir bu ə, məsələyiz, buyurur ki, Ənnəs sabr yəkunil insəmə fihi kərihən lilvaqiyy ləkinnəhu ləyəti la bimə yuhalifu şəh və yünəti s-sabr Şeyh Hüseymin rəhməzullah Fəsəv və kiqabının ikinci məcəllədində 92-93-cü 92, səhifələrdə e, bu qadar və qədər haqqında, ona razılaşmaq haqqında, ona tuval veriləndə belə cavab verir, buyurur ki e, Səbir e, odur ki, insan onunla İkrah edir, onu bəyənmir, xoşlamır. Amma o baş verdiyi zaman, həmin hadisə baş verdiyi zaman onun üçün səbr edib və səbrə, səbri inkar edən, yəni səbri batil edən, həmçinin şəriyyətimizə müfalif olan heç bir şey etmir. Səbr nədir? İnsan həmin əmələ səbr etsin, dövsün və şəriyyətə, həmçinin səbri batil edən şeylərə yol verməsək. Şəriətə cidd olan şeylərə və təbiri batil edən şeylərə yol verməsin. Və rüda lə yəqonu l-insən fiyhi kərihən l-vaqiy fəyəqonu mə vəqa və mə ləm yəqa indəhü səvvə Amma razı qalmaq odur ki, insan baş verən hadisədən hadisəni e, ikrah etməsin. Yəni, onu bəyənsin. Və baş verənlə verməyən onun üçün eyni dərəcədə olsun. E, yeni bir başlıq e, Allah subhanələrinin iradəsi Yəni Allah subhanələrinin iradəsi deyəndə nə başarışdır? İradəsullahi ta'alə Allah subhanələrinin iradəsi iki qismə bölünür. Hansı qismlər kimdir? Əhsəm Kevni və şəri iradə Kevni iradə və şəri iradə Kevni iradəni yani, alimlər kevni qədəri şərəi iradəni əddini e, və şərəi iradə adlandırırlar. Dini və şər iradə birinci tövni qədəri, ikincisi şərəi dini iradə. E, Şərh buru ki, fəmməl iradətu kəvniyyəti fə qədəriyyə, fəhiyyə ləti təəlluq bil xalq və təkfidir. Alə təvən kəvni e, diqqətlə fikr verin bu məsələyə, çünki əksər insanlar bunu başa düşməmə düşmədiyindən onlara yəni e, müxtəlif Yəni, diyətiz suallar çıxar o insanlarda. Ona görə diqqətli olun. İradə, yəni Allah spontanının iradəsinin, yəni iki iradəsinin arasında olan fərqə. Ümumiyyətlə, qədər məsələsi elə bir məsələdir ki, tam dəqiqli başa düşülməli məsələdir. Dəlillərlə. Çünki onun kim dəlillərini unutdu, bilmədi, tam doğru başa düşmədi, şəkbi içində qala bilər. Ona görə gələk, insan çalışsan, onun dəlilləri ilə əzbərləsin, başa köyni iradə, köyni qədəri iradə Allah qalanın yaratması ilə, təkvini ilə, xalqı ilə bağlıdır. Yəni, köyni qədəri iradə nə başa düşülür? Əzəli, Allah qalanın əzəli qədəri və yaratması, təkvin etməsi, bir şey yəni yoxdan yor, yaratması başa düşülür. Fə ilə əradə Allahu xalqa şey, fə innə mən yəqul ləhukun fəyəkun. Allah subhanə və teala bir şeyin baş verməyini istədiyi zaman ona o deyil, o da baş verir, olur. Və hiyə nəfilətun lə yəxtəliq ənəli murad və adatalanın kövni iradəsi mütləq baş verir. Mümkün deyil ki, kövni iradə baş verməsə. Məsələn, lövb-i məhfuzda yazılanlar mümkün deyil ki, baş verməsə. Mütləq, lövb-i məhfuzda nələr yazıb, hamısı baş verəcək. Hətta, şər dini iradeye mühalif olsa belə. Və hiyə iradə-u şəminət-u cəmi-il məvcudə. Həmçin bilmək lazımdır ki kövni irade bütün baş verənlərin həmsinə əhatədir. Yəni bütün nə baş veribsə isir Allah'a olan itəətlər olsun, isir Allah'a olan aslıqlar olsun həmsi kövni irade iləndir. Hər biri, yəni baş verən hər bir şey və baş verəcək hər bir şey Allah talanın tövni iradətiylə, yəni əzəli iradətiyləndir. Əzəli istəyiylə, məşiyyətiyləndir. Allah Subhanahu quraanda buyurur: "İnnemə əmruhu izə ərədə şey'en an yəqula lehu kum fəyakun." bir şeyin baş verməsini, bir şeyin olmasını istədiyi zaman ona ol deyir, o da olur. Yaşin surəsinin 82-ci ayəti. Başqa ayədə Allah-uqla buyurur ki, Və ləuşşəyə allahu məqtətəlu və ləkinnə allahə yəqəllü mə yurid. Qaqraqa surəsinin e, 253-cü ayəsində Allah-uqla buyurur ki, əgər Allah istəsəydi, döyüşməslə, hakin Allah istədiyini edir. Yəni, bu, həmin baş verən hadisələrin hamısı, kimisi döyüşməsi və yaxud da, e, H hər bir şeyin olması baş verməsinə görə ki, ailələrdə gəlir, Allah təalanın əzəli iradəsi ilə, əzəli istəyi ilədir. فكل الحوادث الكونيه داخله في bütün baş verən hər bir hadisə Allah təalanın istəyinə, muradına, məşiyyətinə uyğundur. э paylaşdır فيها المؤمن والكافر və lay şert olunur ki, rədahu və həmin bu e, kəvni qədəri baş verən hər bir hadisədə, yəni baş verən, e, baş verən hadisələrdə möminlər və kafirlər müştərəflər. Yəni fərqi yoxdur mömin üçün də və ya kafir üçün Kafirin kafir olması və möminin mömin olması qədərdə var, əzəli qədərdə var. Ataanın kəvni iradəsi ilədir. Lakin kəuni qədəri iradədə Allah qalanın razı qalması şəhk deyil. Yəni, ola bilsin ki, hər hansı bir haritə baş versin, Allah qalan ona şərən razı deyil. Allah qalan bu əməli sevmir, razı qalma o əməldən. Məsələn, kafirin kafir olmasından Allah qalan razı deyil və bu əməli sevmir. Şərif qoşanın şirkindən Allah qalan razı deyil və bu əməli sevmir. Amma kəunən... Yəni, qövni iradə ilə, əzəli iradə ilə allah bunu e, qədər edib. Aydındır. Bu, qövni iradədir. Amma, e, dini və şəri iradəyə gəldikləyəsə, yəqin ki, bu e, dini, şəri iradənin izahı və olaraq əslə olan fərq izah olunan sonra tam aydın olacaq. Amma iradə tədiniyyət və şəriyyət fəhiyyə iradətun mütəəlləqətun bilməhabət və rıddə və şərq və təklif. Buyurur kişi, əəh, e, dini şəri iradə Alatalanın məhəbbəti ilə, razı qalması ilə, şəriyyəti ilə və e, mükəlləflərə tətlih etdiyinə, yəni ki, e, mükəlləf dedikdə kimdən əvvətluq? İvadətli əmr olunmuşlar nəzərə tutulur. Mükəlləflərə e, əmr etdi, e, etməsi etməsi üçsə düşür. Yəni, dini şəri iradə dedikdə Alatalanın həmin əməllərdən razıdır. Həmin əməlləri sevir və həmin əməlləri bizə şəriət edib və bizə əmr edir. Əmr edib, edib əməlləri etməyir. Aydındır? Şəri iradə nədir? Kimdir şəri iradə nədir? Şəri iradə o əməllər əhad edir ki, həmin əməlləri ala-ala sevir və o əməllərdən razıdır və onu şəriət edib. Aydındır? Mükəlləflərə şəriət edir. Və hada loun min iradəsi lə yəstəzvəm, lə yəstəzvəm və qo il murad. E, bu iradə növü, Allah bu iradəsi, yəni şəri dini iradəsinin baş verməsi olada bilər, olmayada bilər. Yəni vacib deyir ki, baş versin. Allah subhanətələ hər bir kəs üçün namaz bulmağı əmr edib. Yəni, İslam dini bütün aləmlər üçündür. Və Allah Allah hər bir kəsə hitab edib bu İslam dini ilə. Amma ola bilsin ki, baş versin, ola bilsin ki, baş verməsin. Möminlərdə bu baş verir və kafirlərdə baş vermir. Allah s.ə.və Musa və Hərun a.s. Fironun yana dərbətçə olaraq göndərmişdir. Yəni, Fironun iman gətirməsini Allah çevirdi Amma kövni iradə ilə onun kafir olması öncədən var idi. Allah s.ə.və yazılmışdı qədərində ki, o kafir olaraq da öləcək. Amma şər'ən, şər'i iradə ilə, şər'i istəsinlə Allah Tala onun da mömin olmasını, onun da hidayətə gəlməsini istəyir və Allah Tala bütün hər bir kəs üçün hidayəti sevir, yaxşı əməlləri sevir və pis əməllərdən hər bir kəsi çekindirir. <türücülüyor> bu tədullü bu iradə 3 dəlalətə vaidəhə alə annə subhanəhu la yuhibbu Bu iradə dəlailət edir ki, Allah subhəni və teala şirki, küfrü, zəlaləti, həmçinin günahları, asilikləri sevmir. Və lə yəmur bihə. Həmçinin bu saydığımız yəni, günahları Allah-uqlar insanlara əmr etmir, buyurmur. Və lə yərgahə. Və bunlarla razı qalmır. Yəni, kimsə bu əməli edərsə Allah-uqlar, o əməllərdən razı qalmır. Və in kəni şəəhəhə xalqan və icədən. Onu Allah yaratsa belə. Yəni, həmin əməlləri Allah qala özü yaratsa da belə, onu icat etse də belə, kövünü qədərlə, takdir etse belə, Allah qala o əməllərlə razı qalmır, onları bizə əmr etmir, həmin əməlləri və əməl sahibələrindən, yəni əməl sahibələrinin bu əməllə razı qalmır, onları bəyənmir. وإن كان شاءها خلقا وإيجادا ولانا او اعمالlari alaka özü yaraqsa belə və tədullu aidan ala anahu subhanahu yuhibu ma ma yataallaq bil umur adiniyya və yirdaaha və bu iradədə o yəni şər'i dini iradədə delalet və subut vardır ki Allah təala şər'i dini iradə ilə buyurulan hər bir şey sevir Onlardan razı kalır ve hemin emellere göre insanlara əcr verir. Yani onun mükafatını verecek. Şəri-i ve dini dini iradə əmr olunanları edenlərə onun əcrini verecek. Ve tədüllü ennə həzih iradə tətenə və lü cəmiyyət təəəs və hədəfət emləm təhtir. Ve bu iradə davadə vardır ki Allah subhəllə və teala və Tağlanın bu iradəsi bütün itaatləri, Allah'a olan bütün itaatləri e, əhatə edir. Həmin itaat baş versə də, verməsə də. Həmin itaat baş versə də, verməsə də, Allah, Allah bütün e, itaatləri sevir. Onlardan hazırdırınız ki, Allah Tala Quranda buyurur: "Üridullah bikum el-yusra Allah sizlər üçün asanlığı sevir və sizlər üçün çətinliyi sevmir. İstəmir. Bakara Suresinin 185-ci ayəsi. Həmçin, Nisə Suresinin 27-ci ayəsində Allah Allah ki, Və Allah yüridu ən aleykum. Allah yani etmek Hemşe, Allah sizləri bağışlamaq istəyir. Yəni, sizlərin tövbəsini qəbul etmək istəyir. Həmçin, Allah Allah Məyidə Suresinin 6-cı ayəsində buyurur, Mə yüridu Allah liyəcələ aleykum min hərəc, və ləkin yüridu yütaxdırakum və li yutmə alə nəməke Allah sizlərin üzərinizə bir çətinlik etmək istəmir lakin Allah təala sizləri təmizləmək və sizlərə olan nemətini, sizə olan nemətini tamamlamaq istəyir. Yəni bu ayələr, e, çə, e, yəni oxuduğumuz bu üç ayə Allah Subhanahu dini şər'i iradəsini əhatə edir. Yəni Allah insanlara asanlıq istəyir, onları təmizləmək istəyir, onlara bağışlamaq istəyir, onlar üçün xeyir istəyir. Üçün insanlar üçün, hati, həmin xeyir baş versə də, verməsə də. Bu xeyirlər müəminlər üçün baş verir, qeyri-məminlər üçün isə e, baş vermək. E, bu iki iradə ola, e, arasında olan fərqlər bu saydığımız dəlillərə qayıtsaq, baxsaq, bir neçə, yəni dörd məsələdə görək ki, açıq ayrılan fərqlər var Birincisi, əməl iradəsi kəuniyyə sətə əllaq və xayıq və səqviyyət və iradə şəraiyyə tənaluqda məhəbbə, rəda və şərq və təklif. 1. kəvni iradə, kəvni iradə nə deməkdir? Tamamdır. Kəvni yəni əzəli kəvni iradə, yəni əzəli istəş, alaqalan əzəli istəyi, əzəli iradəsi. O, bütün ki bəzi yəni yerləri bu terminləri doğru düzgün başa düşmədiyindən, yəni ona daha sürətlə yəni məlumatlar yəni anlaşılmır. Ona görə çalışın terminləri doğru başa üçün. Kevni iradə nə deməkdir? Alatalanın əzəli istəyi, əzəli iradə istəməkdir. Kevni iradə Alatalanın yaratması ilə bağlıdır. Yoxdan var etməsi ilə bağlıdır. Amma şəri iradə Alatalanın razı qalması ilə, məhəbbəti ilə bağlıdır. Kevni iradə baş verir. Alatalanın razı qalsa da qalmasa da. Amma şəri iradə Alatalanın məhəbbəti ilə razı qalması ilə və şəriyyət etməsi ilə yəni insanları şəriyyət olaraq göndərməsi ilə bağlıdır. İkinci, ənəl-iradəti qəvniyyət ləbudda min nüfudu hə qəvni, İkinci odur ki, qəvni iradə, yəni əzəli istəyir, əzəli iradə mütlaq baş verəcək. Yəni, necə ki, hər bir şey levf-i məhfuzda təqdir olunmuşdur. Mütlaq baş verəcək. Və əməl-iradəti şəriyyət hələtən illə fi imən cəəbi səbəb. Amma şəri iradə yalnız səbəbləri götürənlərdə baş verir. Kim o əməl üçün səbəblər götürərsə, həmin insanlarda baş verir. Yəni, onun baş verməsi vacib deyil. Ola bilsin ki, şəri irade baş versin və ola bilsin ki, baş verməsin. Aralarında olan üçüncü fərb أن الاراده الكونية لا تتعلق بالمحبه واما الاراده الشرعيه فيتعلق بالمحبه كوني اراده الله تعالى من محبته اصلا دييل لكن شرعي اراده شر استك الله تعالى من استاين من محبته اصلا و4 جميع المخلوقات واما الاراده الشرعيه Əmətəvvacihətun ilə mükəlləfin əsaqat. E, sonuncu fərq, dördüncü fərq odur iradə bütün məhlüqatlara yönəldilir. Aleyküm sələm. Yəni, bütün məhlüqatların qədəri Allah, Allah tələfindən əzəli olaraq e, bilinib və istənilir. Və qədərində yazılır. Amma şəri-i iradə kimlərə yönəldilir? Yalnız mükəlləflərə mükəlləf kimdi? Ağlı başında olsun, həddibuluğa çatmış olsun, oyaq olsun və s. mükəlləf deyilən nə kəsələn? başında olan və həddibuluğa çatan. Aydındır. Yəni, şəri iradə yalnız mükəlləflərə yönəldir. Yəni, biz körpə bir uşağa, məsələn, tezə dolmuş uşağa namazı əmr etmirik. Niyə görə? Çünki mükəlləf deyil. Amma qəunən onun etdiyi əməllər, O körpənin etdiyi əməllər onun ağlamasıda, gülməsində, hərəkətlərdə və sərə hamısı qədərlə yazılır. Kovni iradə hər bir məhlukata, bitkilərə də, heyvanlara da və sərə yəni yönəldilir. Amma şəhəri iradə yalnız mükəlləflərə, cinlər və insanların mükəlləf olanlarına, yəni həddibuluğa çatan və ağlı başında olanlarına aiddir. Yani bu dörd fərq qəvni və şərh iradədə iradənin arasında olan fərqlərdir. Nə qədər qərar baxdı? Bəli, bütün məxluqatlar bu iradələrə görə 4 halda ola bilərlər. Məxluqatlar iradələrə görə 4 halda ola bilərlər. Şərhsul İbn Taymiya bu halları araşdırdığı bilincəsi odur ki, mətəalluq bih iradatan İki iradənin, yəni şər'i iradənin, həmçinin qövni iradənin hər ikinin cəm olması, hər ikindən eyni vaxta aslı olması. Bu hansal da baş verir. Və huvə mə vəqa fil vücud ə'məli salihə fə inə Allah əradəhu iradətən diniyətən şərəiyyə fə əmərəhu və əhəbbəhu və radiyəhu və əradəhu iradətən əmərə vəqoəəhü və ləğələ zənifə məkan. Bir birinci odur ki, Allah hər e, Allah Subhanahu hər iki iradəti baş vermiş olsun. Həmin insanda Allah Subhanahu hər iki iradəti əzəli istəy, əzəli iradə, xeyni iradə, həmçinin şəri iradə baş vermiş olsun. Bunlar hansılar daxil salih əməllər. Salih əməllər daxil, həmçinin bura daxildir. Günahlardan çəkinmək. Yani çekinilmesi emri olunan işlerden çekinmek bura daxildir. Al-Azala bize şer'en salih emelleri buyurur. Al-Azala hemin emelleri sevir, beğenir, ağzı kalır ve o emellere göre ecir verir. Hemşe ikinci sırtta hemin emel baş verirse demeli o e, kövni iradenin, ezel-i iradenin de al bunu isteyeyim. Ayrıca da. İkinci hal Mâ teellâqt bihi iradesi diniyeti sakat. İkinci hal o halbuki yalnız şəri-i irade, dini irade e, baş verir. Amma kevni irade ilə baş vermir. Və Ve huvə mə əmərəlləhu bihə mələ əməl-i səlihə fəə əsə dəlikə kəfir-i fəcir. Bu əməllərdir ki, alakalı şərəm. Dinin bize həmin əməlləri buyurub, əmr edib. Lakin həmin əməlləri kəfirlər, facirlər, terk ediblər, əkna, asilikler edirlər. Yəni, kəfire de iman gətirmək əmr olunub və yaxud da fasiqə etməmək əmr olunub, lakin həmin insan alatalanın bu dini şərək iradəsində müxalif çıxaraq o asilikləri edir. Qövnən həmin əməl deməli həmin insanın qədərinə yazılıb. Əzəli iradə ilə həmin ə, ə, əməl onun qədərinə yazılıb. Yəni əzəli iradə ilə üst çür, bu halda yalnız Əzəli iradə, yəni kəvni iradə baş verir, amma şər'i dini iradə baş vermir. Çünki Allah bizə şər'ən heç bir əslikləri əmr etməyib. Yəni həmin baş verməyən hadisələr, salih əməllər var, yəni kafirlərdən, facirlərdən baş verməyən salih əməlləri altına çevir ola üçün. Altına istəyir dil Pironun iman gətirməsini, altına istəyir Əbü Cəhnin iman gətirməsini, amma həmin alatanın onlar üçün dinlə şərən buyurduğu iradə baş vermədi. Yalnız fəvni iradə baş verdi, hansı ki onun baş verməsi də labiddir. Üçüncü, eee, mətəlləq bih iradə fi kəvniyyəti qavuni, təqə. Yalnız keuni iradeden asli olan eee ameller ve huwa ma qaddarahu qaddarahu Allah ve sha'ahu min el hawaitis allati lem ya'mur biha kel mubahat ve el ma'af fanehu lem ya'mur biha bu ameller ki Necə ki, e, mübah olanlar, asi olan işlər hansı ki, həmin asilikləri Allah'a əmir etməmişdir. Və ləm yərdəhə və ləm yəhibbəhə hansı ki, Allah Allah o sevmir və ondan razı qalmır. İdə huvə, lə yəmur bilir fəhişə. Məsələn, Allah Allah fəhişəlik buyurmur. Və lə yərdəli əbdəhə kufur. Həmçinin öz bəndələrinin bendilərin, küfür etməsi ilə razı qalmır. Və ləvv və qudratuhu və qalquhu ləhə ləmə kənək və ləmə hücidək eqər Allah-uqələnin kövni, əzəli iradəsi olmasıydı həmin həlçələr baş vermezdi, mövcud olmazdı. فəinləhu məşə alləhəkən və mələm yəşə ləm yəkkün. Allah-uqələnin istediği hər bir şey olur, istemediği şeylər isə baş vermir. Dördüncü dördüncü dörbüse mə yetəlləq bihə hədihil iradəs dördüncü هذه e, 4-cü iradə odur ki, Allah təala nə onu kə ilə istəmir, nə də şəriəni istəmir. E, bu dördüncü cü növə baş verməyən asiflər daxildir. Baş verməyən asiflər daxildir. Asif olduğuna görə Allahın şəriətinə zidd olduğu üçün Allah təala onu sevmir, istəmir, razı qalmaz. Və həmçinin baş vermədiyindən dolayı da deyir ki, o qövni qədərlə də Allahsallı tərəfindən istənilməyib. Allahsallı qövni ilə onu istəməyib. Əgər istəşəyik, baş verərdir. Ayrındır. Yəni insanlar qövni və şəriq iradədə bu dörd hallarda ola bilərlər. Birinci, üstə düşür, şəriq iradə ilə qövni iradə üst düşür, bu olur salih əməllərdə, həmçinin günahlardan çəkinməklərdə, Yəni, Asalan qadağan etiklərində çəkinməkdə. İkincisi, e, dini iradənin baş verməsi, yalnız dini iradə ilə asılı olan bu da o, o hallardır ki, Allah səlavə həmin e, əmirləri əmr edib, salihə əməlləri əmr edib lakin asir olan kəslər onu yerinə yetirmirlər. Üçüncüsü, yalnız kövni iradə ilə bağlıdır. Hansı ki, Allah Allah onu kövnən istəyib, amma şərən bizə buyurmuyub. Və dördüncüsü, baş verməyən, lakin həmin ə, ə, ə, hadisələr baş verirseydi Allah Allah'ın hoşuna gələn hadisələr. Yəni, baş verməyən salih əməllərdir. Aydındır. Bu, dörd hallarda ola bilir, insa. Dördüncüsü, baş verməyən günahlar, baş verməyən biz salimələr yox, baş verməyən günahlardır. Dördülüsü, Allah-ıqla nə kövnən istəmirdi, nə də şərəm. Allah-ıqla asillikləri sevmir. Şərəm sevmir. Bak, kövnən də istəmədiyindən, əzəli iradə ilə istəmədiyindən də həmin asillikləri baş verməyib. Növbəti başlıq, Allah-ıqlaq qədərində şərb var, yoksa, yoxdur. Yəni, Allah-ıqlaq, Bu, bizə qədər etdiyi şeylərdə, bizim qədərimizdə, qadarımızda şər var, yoxsa, yoxdur, vaxt az qalır. Mövzu geniş mövzudur, yəni başa düşülməsində bir az e, çətin mövzu olduğundan inşallah gələn dərsini davam etdirərik. Sübhənə qəllabi, həmləyə əşkədən, ləyillə, əstəxsir, bətəbə.